אוקיי, אני רוצה להתחיל בסיפור קצר, בבקשה לשבת. לפני כמה חודשים נכנס בערב שבת לקהילה בירושלים בחור, אפשר להגיד חרדי, ודיברתי איתו והוא שאל אותי שאלה פשוטה, הוא שאל אותי תגיד כל האנשים שנמצאים פה הם יהודים? ואתם יודעים מה, הוא שאל אותי את השאלה הזאת ואני... האמת היא, לא ידעתי מה לענות לו <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> כי מבחינתי, לא ידעתי מה לענות לו ולכן אני עניתי לו ישר מהכתובים ממה שאלוהים אומר, אמרתי לו, לפי מה שאלוהים קובע אז כן, הם כן כולם יהודים אבל אני, אני רוצה לקרוא להם בשם אחר והיום אנחנו נלמד על השם הזה בקצרה השיעור הזה הוא בעצם שיעור מאוד חשוב למי שרוצה לגור בישראל ולבשר לישראלים כי משום מה לישראלים מאוד חשוב לדעת שזה שמדבר איתם בעצם הוא גם יהודי בעצמו וחשוב להם לדעת שבעצם היהדות שלו היא משהו שמתאים להשקפה שלהם אנחנו יודעים שזה לא ככה היהדות שלנו זה... <coughs> כן, דברי את יהודיה זה כבר כאילו אימא שלה כיהודיה זהו בדיוק אז על זה אנחנו נענה עכשיו בגלל זה אנחנו התחלנו את השיעור הקצר הזה איפה קוראים לך שיעור? קוראים לו מיהו יהודי או מי שמאמין בי שיקום אוקיי אני אשלח לכם את זה גם בעברית וגם אנחנו מקליטים את זה אז זה בסדר גם מייל וגם איך שתרצו, מי, ש, מי שבאמת רוצה שיבוא אליי ייתן את שמו ויקבל. אז זאת בעצם שאלה שהרבה אנשים ניסו לענות עליה מאז המדינה ועד היום אין לה תשובה חד משמעית, כי בשביל החרדים הרפורמים הם אפילו לא יהודים כי הם נוסעים בשבת ויש יהודים מסוימים שאומרים שהם לא מאמינים באלוהים אבל דווקא להם אומרים שאתם כן יהודים כמו שטניה אמרה שאימא שלכם יהודייה והשאלה הזאת בעצם גורמת לקרעים ופילוגים בחברה הישראלית. בעצם השאלה הזאת עוסקת בזהירות של מי שחי במדינת ישראל, או במילים אחרות מיהו יהודי. דרך אגב התשובות הנפוצות, מה זה נפוצות? הכי הרבה ששומעים. למשל מיהו יהודי? מי שנולד לאם יהודייה נחשב על ידי היהודים החרדים ליהודי כהלכה. ולמרות שהוא עלול להצהיר שהוא לא מאמין באלוהי ישראל אלא בבודהה עדיין יקברו אותו בבית קברות יהודי כי הוא לא יכול להתגבר על הדבר הזה שנקרא יהודי אני שמעתי לא מזמן דרשן מאוד מפורסם ביהדות רב מאוד מפורסם שכחתי את שמו אבל הוא בעצם אומר ש... בזמן שבני ישראל קיבלו את התורה בהר סיני, היו שם כל הנשמות של היהודים אי פעם, גם אלה שהיו וגם אלה שלא היו. ככה הוא מפרש את הפסוק שאומר, אתם מצבים פה איתנו גם אלה שנמצאים פה היום וגם אלה שלא נמצאים פה היום, okay? אז מבחינתו, היהדות זה משהו שעובר בדם. זה לא משהו בעצם שאתה בוחר, אלא משהו שבחרו בשבילך, אוקיי? זה משהו שאתה כבר נבחרת, אין לך מה לעשות, פשוט זה משהו שנכפה עליך. אתה יהודי וזהו גם אם אתה לא מאמין באלוהי ישראל, או לא משנה. לעומת זאת, מי שאימא שלו היא לא יהודייה, אוקיי? או אפילו נגיד סבתא שלו ואימא שלו, אין לו שום... קרבה יהודית, נניח שאבא שלו היה יהודי, אבל הבן אדם הזה אומר אני רוצה להאמין באלוהי ישראל, אני מאמין באלוהי ישראל, אני רוצה לקיים את התורה, הוא לא נחשב ליהודי, אוקיי? מבחינת היהדות החרדית הוא לא נחשב ליהודי מכיוון שאימא שלו היא אינה יהודייה, מתוך הנקודת מבט הזאת מי יהודי הוא מי שנולד יהודי ללא קשר עם האמונה שלו, אוקיי? זה לפי הנקודת מבט הזאת, יהודי הוא יהודי, בלי קשר למה הוא מאמין. הדרך השנייה לחשב יהודי, זה לקבל את הדת היהודית על ידי תהליך רבני שנקרא גיור, גיור נכון מאוד. התהליך הזה הוא תהליך בעצם שמקבל אדם לתוך היהדות והם עושים את זה כמובן שווה לקבלה של אלוהי ישראל אם אתה רוצה שייך, להיות שייך לאלוהי ישראל הדרך כניסה לתוך אלוהי ישראל עוברת דרך הגיור הרבני ואין עוד דרך גיור אחרת בישראל חוץ מהדרך הזאת אז בואו נתייחס קודם לתשובה הראשונה התשובה הראשונה היא יהודי זה שנולד לאם יהודייה, אוקיי? בוא נתייחס קודם כל לזה. למרות שזאת דרך שהיא מאוד מקובלת בחברה היהודית, למה? כי א' היא מאוד נוחה. למה היא מאוד נוחה? כי אתה בעצם לא צריך לעשות שום דבר כדי להיחשב לחלק מהעם הזה. אפילו זה מקנה לך אה, יתרונות, אה, אפשר להגיד, אה, סוציאליים ועקרונות כלכליים, יתרונות כלכליים, סליחה. בצורה מאוד ברורה, נניח שאתה חי בארץ אחרת ואתה רוצה לעשות עלייה, אתה רוצה להגר לישראל, אתה לא צריך ויזה, אתה לא צריך שום דבר מיוחד, מה שאתה צריך זה שם של אימא שלך או סבתא שלך ולהוכיח שהם יהודים. אז כשאתה עולה לארץ, כמובן שיש לעולה חדש יתרונות רבים ואתה יכול ליהנות מהם. לכן זה, זה דבר מאוד מקובל לקבל את העובדה. לפי דעתם שיהודי הוא יהודיש, אה, אה, שנול, אדם שנולד לאם יהודייה. <coughs> למרות שהדרך הזאת היא מאוד מקובלת, אנחנו חייבים, כמו בכל נושא שקשור באופן ישיר לאמונה באלוהי ישראל, להעמיד את השאלה הזאת במבחן של התנ״ך. זה טוב שאתם רושמים את זה, כי את מה שאתם תשמעו פה, קודם כל אני מקליט את זה שתוכלו לשמוע את זה עוד פעם. אבל שזה טוב שאני רוצה שתשתמשו בדברים שאני אומר לכם היום באותה הדרך שתלמדו אחרים את מה שאנחנו נלמד כאן היום. Okay. האם התנ״ך מדגיש את החשיבות של הלידה לאם יהודייה כקריטריון לחשב לחלק מעמו של אלוהים? או האם הלידה בבשר היא הקריטריון היחיד להיחשב ליהודי. פה אנחנו חייבים לציין שהמושג יהודי זה מושג חדש יחסית בתנ״ך, אוקיי? השם יהודי נגזר מאיזה שבט? יהודה. כמובן. הוא נגזר מהשם של שבט יהודה. אבל לפני זאת השם של העם היהודי היה העם הה... העברי, אוקיי? הם היו נקראים עברים. בבראשית שלושים ותשע פסוק ארבע עשרה המושג עברים מוזכר בפעם הראשונה אוקיי יוסף בנו של יעקב נקרא על ידי אשת פוטיפר עברי אוקיי? לא קרא לו יהודי היא לא אמרה שהוא יהודי היא אמרה שהוא עברי יוסף הוא היה דור שלישי בלבד של עברים שימו לב הדור השלישי בלבד הסבא של סבא שלו קראו לו אברהם והוא נחשב לאבי העם הלא יהודי, העם העברי, הוא, הוא, ה, אה, אה, הוא האב של העם העברי. בבראשית פרק 12, פסוק 5, אלוהים נגלה לאברהם ואומר לו לעזוב את המשפחה שלו וללכת למקום שאלוהים יראה לו. תשימו לב, בהתחלה של הפסוק בפסוק 6, כתוב ויעבור אברהם בארץ, אוקיי? Okay? משם, משם בעצם נגזר השם עברי, שהוא עבר במקום הזה, הוא עבר במקום הזה. זה הרמז הראשון לשם של העברים שניתן לעם ישראל. עם ישראל נולד כעם של נוודים. מה זה נוודים? אלה שעוברים ממקום למקום, כמו בדואים. ג'יפסיס. כן, אבל לא בדיוק ג'יפסיס. בואו נקרא להם נוודים, שהם עוברים ממקום למקום, ובפסוק שבע אנחנו מקבלים רמז שקשור לצאצאים של אברהם, אוקיי? וירא אדוני אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, והוא בנה שם מזבח לאדוני שנגלה אליו שם. עכשיו תשימו לב, המילה הזאת לזרעך, אוקיי? אנחנו מקבלים רמז שקשור לצאצאים של אלוהים. אלה שבעצם שייכים לעם העברי, הם שייכים לזרע של אברהם. אברהם קיבל את ההבטחה מאלוהים, שזרעו, זאת אומרת שהזרע שלו, הזרע שהוא יזרע, מהזרע הזה יצא עם שהוא יקבל את הארץ המובטחת. אצלנו באמונה שלנו, הארץ המובטחת היא לא רק מקום גיאוגרפי מסוים בארץ ישראל, אלא הארץ המובטחת העתידית היא בעצם העולם החדש שאלוהים יקים בסופו של דבר. זאת אומרת, הצאצאים של אברהם הם באו מזרעו, אוקיי? לזרעך אתן את הארץ הזאת. אגב, למה לדעתכם הוא לא פנה לשרה ואמר לה, מביציתך יצא העם אשר בעצם יקבל את הארץ המובטחת. חייכתם, זה לא נשמע לכם כל כך הגיוני, מכיוון שזה באמת לא הגיוני. האדמה, או איך שאתם רוצים לקרוא לה, הביצית, היא בעצם המשכן שבו הצמח, הזרע, גודל. הביצית היא לא יכולה בעצם, אין לה המשכיות, נכון? לזרע רק יש המשכיות, הביצית עצמה היא משכן בו הזרע נקלט ויכול בעצם להתפתח. אם אתם חושבים על החשיבות של זרע, אז באמת זה בדיוק מה שאנחנו מדברים, החשיבות של האדמה היא חשובה מאוד, אבל מה שגודל, מה שיגדל מתוך האדמה, תלוי בזרע ולא באדמה. אתם מבינים מה אני אומר? בתוך הזרע עצמו יש את האינפורמציה, שבעצם מה שיצא מהאדמה יצא מה שאנחנו שותלים שם. אם אתם תשתלו, אם אנחנו ניקח שני זרעים זהים, אוקיי? ואנחנו נשתול אותם באדמות שונות. אז התוצאות בשני המקרים תהיה זה, זה, זה, זהות. יכול להיות שאדמה אחת תהיה טובה יותר מהאדמה השנייה, אבל על אדמה אחת, אם אנחנו נשים שני זרעים של תפוחים, ושניהם, מה שיגדל, הגדלו תפוח. תפוחים, גם אם האדמה הייתה טובה או פחות טובה, מה שייצא יצא רק זה. הדרך שהצמח יגדל, כמובן תלויה באדמה ובאיכות שלה. אבל לא הסוג של הצמח. העיקרון התנ"כי הזה מצביע על חשיבות האב בזהות הצאצאים ולא על חשיבות האם, אוקיי? חשיבות האם פה אינה קיימת בתנ״ך. עוד פעם, תזכרו את מה שאנחנו אמרנו בדרשה. אנחנו לא באים בסמכות שלנו, אנחנו באים בסמכות של דבר אלוהים. כשאנחנו מראים את האמת הזאת שהיא נובעת בעצם מהתנ״ך וממה שכתוב שם, אנחנו נמצאים על קרקע בטוחה שמפה והלאה רוח הקודש ימשיך לעשות את העבודה. עם מה? עם הזרע שאנחנו נשים. אנחנו שמים את הזרע של דבר אלוהים, מה יגדל שם? יגדל דבר אלוהים, נכון מאוד. בוא נלך עכשיו לבראשית. I can. במה? גם הזרע שאת שותלת באדמה לא אבל תשימו לב שמי שזורע את הזרע זה הגבר. זאת אומרת שזה עובר מהאבא, נזרע באישה הזאת וממשיך הלאה. יעקב זרה את זרעו בארבע אדמות שונות. אוקיי? Yeah. Okay? הם היו חלק מצאצאי יעקב. מתוך יעקב גדלו ארבעה שתילים זהים של יעקב. אוקיי? הבנתם את מה שאני אומר? ההמשכיות היא דרך הזרע ולא דרך הביצית. הביצית היא לא... Yeah. יפה מאוד, אז אנחנו נדבר על זה עוד, עוד... נכון, לא אה... לוקחים את השם של... ש... לא, לא, לא, זה טוב שאת אומרת את הדברים האלה, <nowadays> כי... זה מצוין, דרך אגב, אני מבקש מכם, אם יש לכם ספקות בראש לגבי שאלות, ש... סליחה, תשובות, שאתם שמעתם מאנשים, אז תגידו את השאלות כאן, זה המקום. אנחנו רוצים להבהיר את זה מדבר אלוהים? אולי אני טועה, אולי אני לא קורא את זה טוב, אני רוצה לראות את זה, כן. עבר, לעבור, כן, לעבור, אברהם בפסוק 6 בבראשית שאנחנו קראנו, בי"ב, כתוב ויעבור, אוקיי, הוא עברי שעובר אל הנהר, עובר את הנהר, אוקיי? אוקיי, אז אם אנחנו עכשיו עוברים לבר... אז תדברי בקול רם שיוכלו לשמוע גם ב... אבל הילדים הם לא יהיו צאצאים של האבא הזה, הם יהיו צאצאים של אבא אחר. זה של... לכן זה יהיה כאילו במקום לזרעך אברהם אתן את הארץ הזאת, אז יהיה לזרעו של יואב שאני אתן את הארץ הזאת. הבנת? מה שבעצם אלוהים אומר, אני רוצה שדווקא מאברהם יצא הזרע שממנו יצאו ה... ממנו, לזרעך אני אתן. אני רוצה רק שנייה שנלך רגע לבראשית, כן, אוקסנה? אני רוצה להגיד שאפילו אם לוקחים ביולוגיה, אז אצל אישה יש שתי קומות, יש רק איקס כהוא מסכימה, בארגנה יש איקס ואיקס, אז זה גמר קובע מה זאת אומרת אלוהים, בארגנה קובע מה ילדה או, או ילד. אז מבינה, אפילו... אוקיי, mm -hmm. okay, אז אנחנו רואים בעצם... אם אנחנו מדברים על בראשית, על האב והאם הקדמונים שלנו, אדם וחווה, שנייה אחת, בעצם ההבטחה שאלוהים נתן לאדם וחווה, לאחר שהם חטאו, אוקיי, בפרק שלוש, שבעצם זרעה של האישה ישמיד את הנחש. הוא מבטיח לחווה שהזרע שיתחיל לנבות, ברחם שלה, הוא יתחיל שרשרת אנושית שתתחיל מזרע מסוים ולא מביצית מסוימת. אתם שמים לב, אפילו שהוא מדבר לחווה, הוא אומר לה שמזרעה, אוקיי? מזרעה יצא אה, בעצם זה שהיא ידרוך על הראש של הנחש. אפילו כשאלוהים מדבר אל אישה, זה מאוד מעניין, הוא אומר לה שמהזרע שלה, ומה זה הזרע שלה? זה לא הזרע שלה. הזרע שלה הוא לא שלה, הזרע שלה הוא של האדם, נכון? ואדם ידע את חווה. היא קיבלה את הזרע של מי? של אדם, נכון? אבל מזרעה, מהזרע שהיה שייך לה, מהזרע שהיא במילים אחרות קיבלה, נכון? הזרע שהיא קיבלה שנמצא אצלה, מהזרע הזה תתחיל שרשרת אנושית. אם אתם רוצים, אתם חוזרים ובודקים את הדורות שעברו עד אברהם, עד אברהם, מהאדם עד אברהם. אתם תגלו שהאב הקדמון של אברהם היה שט, אוקיי? שט, זה היה אב הקדמון של אברהם, הוא היה בנם של אדם וחווה, שט הוא הבן השלישי, כי שט אדוני, כתוב, תחת הבל שהרג אותו אחיו, אז כתוב שט לי, זאת אומרת שם לי משהו במקומו, אלוהים נתן לי ילד אחר במקום, במקום הבל, אז שט היה בנם של אדם וחווה. אז הזרע של האדם היה זה שממנו יצא שט. מזרע של אדם יצאו עמים שונים דרך בנו קין, נכון? לא רק דרך שט, גם דרך קין יצאו עמים שונים. אבל בסופו של דבר אנחנו מגלים שאלוהים בחר בזרע של שט בנו של אדם שיהיה העם שלו. לא מזרעו של קין. מאותו אבא יצאו שני זרעים, אוקיי? אבל... הבחירה הייתה שהזרע של שט הוא יהיה זה שבסופו של דבר יקים את העם של אלוהים. אנחנו קוראים בבראשית 4.25 וידע אדם עוד את אשתו, זה אתם יכולים לקרוא בפסוק 25 בבראשית. ותלד בן ותקרא שמו שט כי שט לי אלוהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. ולשט גם הוא יולד בן ויקרא שמו, מי יודע? לא, מה פתאום, אברהם עוד היה הרבה אחרי. מאוד מעניין, האנושות, אנוש, אנוש. <אח> איזה דבר מדהים. מה שאנחנו קוראים יצור אנושי, זה בעצם uh, תוצאה של הזרע של אנוש. לא כל מי ש... האנושות היא דווקא זאת ששייכת לאלוהים. לאנוש... מאוד מעניין, לפעמים אומרים על הבן אדם הזה, הוא עשה משהו לא אנושי. הוא ממש לא אנושי. הוא לא, הוא לא פועל בצורה אנושית, מה זה אומר? מבחינתי בכל אופן זה אומר הרבה זה אומר שהוא לא הולך בדרך של אלוהים זה אומר שהוא רוצח, שאין לו רחמים, שהוא גנב, שהוא עושה את כל הדברים הרעים האלה, הוא לא אנושי, למה? הוא לא מהזרע של שט, של, כן, של שט, שבנו הוא אנוש אז, <אז, <אז תשימו לב, ויקרא שמו אנוש, אז הוכל לקרוא בשם אדוני רק אז התחילו לקרוא בשם של אלוהים, מהזרע הזה, מה, מה, מהאנוש. האנושות התחילה <אז> בראשית 4, 25, 26, אוקיי? בראשית 4, 25, 26. אז אתם יכולים לראות איך הזרע ואיך איך שזה בעצם עובד. אנחנו לא רואים פה שום זכר בעצם לפעילות נקבית בהמשכיות של הזרע. הפעילות הנגבית היא לא חשובה פה, מה שחשוב פה זה הפעילות הזכרית. מי שנותן את המשכיות הזרע זה שט, אנוש וכל אלה שבאו עד אברהם. עוד רמז, כן, מישהו רים יד משהו? אוקיי, עוד רמז נוסף לחשיבות האב, עוד רמז אחד לזהות הצאצאים, ולא חשיבות האם, נמצא בדרך שהתנ״ך מתאר את המשך שושלת היוחסין, אוקיי? תשימו לב. ויחי האדם שלושים ומאות שנה ויולד, מאוד מעניין, ויולד כי בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שט. זה בראשית חמש פסוק שלוש. מה פירוש ויולד? הרי זה בעצם פועל שאפשר לייחס אותו רק לייצור מסוג נקבה, נכון או שאני טועה? Yeah. האם הייתם פעם גבר יולד? המובן שאין לזה שום אח ורע. היה איזה תמונה מוזרה בעיתון פעם, ראיתי, אני לא חושב ש... אולי זה היה פוטושופט. היה, היה, היה, היה גם תוכנית על גבר שנכנס להיריון, אבל אני לא חושב שהוא באמת היה לא גבר. זהו, זו זה ש... אישה שבעצם קיבלה הורמונה, לא יודע מה, אבל זה היה מאוד מוזר, כי הוא היה כמו גבר והוא בהיריון. <אח> אז אפשר למצוא הרבה דברים מוזרים, אבל בכל זאת, דבר שהוא יוצא מן הכלל לגמרי. <אח> אנחנו רואים, הפירוש בעצם של המילה ויולד, מראה לנו שאפילו בדבר הבסיסי ביותר שאישה אמורה לקבל את הקרידיט הבסיסי ביותר גם היא לא מקבלת, גם לא למה לא כתוב וחווה ילדה את שת למה כתוב ויולד אדם כדמותו כצלמו למה בעצם התנ״ך לא כותב ותולד חווה את שט זה נשמע לי מבחינה תחבירית עברית הרבה יותר הגיוני נכון מה אתם אומרים אני הייתי יותר באופן טבעי ממש ממשיך לקרוא בקלות אם היה כתוב שבתולד חווה את שט ותתן את שמו whatever בקיצור אדם לא ילד אותו ובכל זאת כתוב שהוא יולד את שט היה זה הזרע המסוים של אדם שיצ... שיצר את שת. כמה זרעים אדם שם בחווה? 3-3, נכון? 3-3, נתפסו. לא. 5. כן, כן, בסדר, 5. אבל שאלה שאנחנו יודעים עליהם. קין, הבל ושת, נכון? זה היה זרעים שונים. כל זרע יצא מישהו אחר, אבל דווקא הזרע המיוחד הזה שנזרע באדמה הזאת שקוראים לה חווה. אוקיי? דווקא הוא זה שהמשיך את שושלת היוחסין. לכן השושלת עוברת דרך הזרע ולא דרך הביצית של האישה. ג'יניולוגי. שושלת זה אילן יוחסין. שימו לב, לרבקה, אשתו של יצחק נולדו תאומים. יעקב ועשו. למרות שהם נולדו לאותה אם, הם נוצרו משני זרעים שונים מאותו אב, נכון? למרות ששניהם היו בתוך הבטן, שניהם נוצרו משני זרעים שונים, אוקיי? ולכן מכל הקריטריונים, אם אנחנו עכשיו ניקח את הקריטריון הזה, שניהם היו יהודים, אם אנחנו ניקח את הקריטריון היהודי. כי היום אתם לא לוקחים... שני ילדים שנולדו לאימא יהודייה ואומרים אחד יהודי ואחד לא יהודי, נכון? לפי הקריטריון הזה יעקב ועשיו היו אה, יהודים, נכון? הם היו עיוורים, נכון? שניהם היו עיוורים מזרע אברהם אבל לאלוהים הייתה תוכנית אחרת, נכון? למרות ששניהם יצאו מאותה אם ושניהם באו מזרעו של אותו אב, לשניהם הייתה דרך אחרת והדרך, רגע שנייה, הדרך הזאת נקבעה על ידי אלוהים. היא לא נקבעה על ידי הכלל. אלוהים קבע את הכלל. מי שקובע את הכלל הוא אלוהים. למרות שהם יצאו מאותה אם, ו... אם יהודייה ואב יהודי, אוקיי? לאלוהים הייתה... בסדר, אנחנו עכשיו משתמשים במילה הזאת. כן, כן. אני, אני מדבר על... אני רוצה שתבינו את זה במובן הזה של עברים. בגלל זה אני... נכון, בגלל זה הם לא מחזיקים ממנו יהודי, או עברי, אוקיי? אבל אני, אני רוצה פה להדגיש שיהדות... אז אנחנו חושבים שאנשים שמאמינים בנגנה. אנחנו חושבים שישמעאל עלייה, או לא היה רק שנייה. אני רוצה להדגיש, רגע שנייה, אני רוצה לענות לך. אני רוצה להדגיש, אני רוצה להדגיש באופן מאוד מאוד חשוב, שזה עניין של החלטה של הבורא. זה לא הכללים כופים את עצמם על הבורא. הבורא כופה ומחליט על כללים, הוא מחליט על מהו הכלל, במקרה של uh, גברת uh, רבקה, בואי נראה מה יש לי אלוהים להגיד, כתוב בראשית 25-23, בראשית 25-23, ויאמר אדוני לה, למי זה לה? לרבקה, שני גויים בבטנך, הוא אומר לה, שני גויים בבטנך. ושני לאומים ממאיך ייפרדו ולאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. במילים אחרות הוא אומר לה נכון שניהם הילדים שלך נכון שאבא שלהם הוא עברי, יהודי, אוקיי? נכון שאת יהודייה, זה נכון, אבל זה לא משנה. אני מחליט שבתוך הבטן שלך יש שני עמים שונים הזרע עכשיו שממשיך לא יהיה הזרע, של... לא יהיה... יהיה שניהם, אלא יהיה רק אחד, אוקיי? תאומים, איזה מהם עכשיו ימשיך? אוקיי, אלוהים מחליט, הוא אומר יעקב. או זה או זה, הוא מחליט, הוא אומר אוקיי, יעקב הוא הזרע שממשיך, לא עשו. זה עניין של החלטה, שימו לב שזה לא עניין של דם. זה לא עניין של דם, כי מבחינה של דם, שניהם יהודים. אם זאת הייתה החלטה רבנית, אז מבחינה רבנית היו אומרים מיעקב ועשו שניהם יהודים על פי ההלכה. למה? כי אבא שלהם יהודי ואימא שלהם. עכשיו תשימו לב איזה דבר אה, חשוב. מי מחליט על לאומיותו של אדם? אדם או אלוהים? אלוהים. אנחנו רואים את זה ישר יוצא מתוך הפסוק הזה. אלוהים הוא מחליט לפי הקריטריונים שהוא קובע מהי בעצם לאומיותו. ושייכותו הרוחנית של האדם, הוא מחמיס את זה ולא האדם וזה חשוב שאנחנו נזכור למרות שעל פי ההלכה עשיו נחשב ליהודי, מי שקבע את הזהות שלו היה אלוהים בבטן של רבקה היו שני זרעים של יצחק, אוקיי? שמהם נוצרו יעקב ועשיו תשימו לב שיצחק ורבקה הם שניהם עכשיו בואו ניקח את הצד שלהם בתור בני אדם יצחק ורבקה לא יכלו לזהות מי מהם, או יעקב או עשיו, ימשיך את השושרת המשפחתית. הם לא יכלו לראות את זה. אבל שאלוהים ידע וגילה את זה לרבקה. הוא גילה לה. היא ידעה את זה מתי? עוד לפני שהם בכלל נולדו. לפני שהם נולדו, היא ידעה שבבטן שלה יש כבר מישהו שיהיה אה, המשך של הזרע, של אה, אברהם. מתוך הזרע הזה בסוף יצמח עם ישראל. מהדוגמה הזאת אנחנו רואים שאלוהים לוקח לו את הזכות להחליט איזה זרע יחשב לזרע שימשיך את השושלת שיצאה משט ואנוש. אבל הם לא היו היחידים שמוגבלים, יצחק ורבקה. אנחנו כולנו מוגבלים וחסרי יכולת להחליט מיהו יהודי, גם בתוך הקהילה שלנו. האם אתם יכולים לקבוע? האם יש למישהו מכם כישרון להחליט מי שפה יושב בחדר הוא אדם מאמין או לא מאמין? יש לכם אפשרות להחליט להגיד אני מסתכל על הבן אדם הזה והוא לא שייך לאלוהי ישראל? אנחנו לא יכולים להגיד את זה כי אין לנו את היכולת לעשות את זה. אנחנו אה, מוגבלים מבחינה אה, ויזואלית או מהרבה בחינות אחרות, אבל יש דבר אחד שאנחנו לא מוגבלים. יש לנו גישה לדבר אלוהים. שם אנחנו מוצאים הגדרה מצוינת ופשוטה להפליא. וזה כבר אנחנו דיברנו על זה רבות, אבל בכל זאת גם בשיעור הזה כדי שגם זה יהיה מוקלט וגם שאתם תזכרו את זה טוב יותר. אנחנו מוצאים הגדרה מצוינת ופשוטה להפליא, לא רק לגבי השאלה מיהו עברית. או מי הוא יהודי, אלא בעיקר לשאלה מהו יהודי, אוקיי? לא רק מי הוא, אלא מהו. בואו נפתח בישעיהו, פרק 56, ונקרא יחד את הדברים שאומר אלוהים דרך הנביא. פסוק אחד. ישעיהו 56, ונקרא מפסוק אחד, תשימו לב, המילים הראשונות מגלות לנו מי מדבר. אני מבקש מכם להזכיר את זה לאנשים שאתם תדברו איתם. תגידו להם לקרוא את הפסוק הראשון ולשאול אותם מי מדבר בפסוק הזה. זה חשוב מאוד. ככה בתת מודע שלהם הם ידעו שכל הזמן מי מדבר? אלוהים. הנביא פותח את המילים של הפסוק: כה אמר אדוני, ככה אני אומר. זה מה שאלוהים אומר: שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא. וצדקתי להיגלות. פסוק שתיים, אשרי מי? מה כתוב אשרי? אשרי אנוש, מזכיר לכם משהו? מצלצל לכם משהו ממה שלמדנו על אנוש? אוקיי, אשרי אנוש יעשה זאת, הזרע שהולך מאנוש והלאה. אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה. שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע. ואל יאמר בן הנכר הנלווה אל אדוני לאמר, הבדל יבדילני אדוני מעל עמו, ואל יאמר הסריס הן אני עץ יבש. אנחנו רואים פה כמה דברים מעניינים. שימו לב למקבילות העברית, שאלוהים רוצה להדגיש משהו, מה הוא עושה. הוא בעצם אומר את אותו דבר פעמיים. אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה. הדגשה מאוד חזקה, מדובר על כל אדם, אוקיי? מדבר על כל אדם. ודבר מאוד מעניין, הנה זה לשאלה שיהודים ישאלו אתכם, למה גויים לא יכולים לשמור שבת? זה נכון, גויים לא צריכים לשמור שבת, אבל אם הם נלווים על אדוני, זה כבר סיפור אחר לגמרי, אוקיי? זה אנחנו קוראים בפסוק שלוש. שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע. לא כתוב אשרי היהודי או העברי אשר יעשה זאת, נכון? כתוב אשרי אנוש, זאת אומרת כל מי ששייך למשפחת האנושות הוא בעצם יכול לעשות את זה, לשמור שבת ולשמור ידו מעשות כל רע. ואז בפסוק שלוש אנחנו מוצאים בעצם שאלה שאינם מ... זרע ישראל, אלה שאינם מכירים באלוהי ישראל, אלוהים פונה אליהם ואומר, אתם בני הנכר. מה זה בנחר? בן נכר? בן נכר הוא בעצם מישהו שהוא זר לעם של אלוהים. הוא שומר תרבות אחרת וכמובן הוא עובד אלוהים אחרים, או במילים אחרות עובד אלילים, אוקיי? בני הנכר הם עובדים את אלוהי הנכר. אוקיי? Okay? אלוהי הנכר כאן הוא הבעיה. לא האדם הוא הבעיה. מה שאנחנו רואים פה בעיה זה עם אלוהי הנכר, ולא עם בני הנכר. אלוהים לא מבקש מאלוהי הנכר להיות חלק מהעם שלו, אלא הוא מבקש מבני הנכר לעזוב את אלוהי הנכר ולהצטרף, או להתלוות לאלוהי ישראל. אתם מבינים את מה שאני אומר? ואז ברגע שזה קורה... ברגע שבן נכר מחליט שהוא רוצה להתלוות להיות חלק מהעם של אלוהים, אז אלוהים פונה אליו ואומר לו, בפסוק שלוש, אל תגיד שאני אעשה הבדל בינך לעם שלי. איזו אמיתה פשוטה. <אח> אלוהים פונה לאנשים שעובדי אלילים ואומר להם בואו אליי ואם אתם מחליטים שאתם באים אליי אל תחשבו שאני אעשה הבדל בינכם לבין העם שלי אני לא אעשה הבדל הטרגדיה היום היא שהעם של אלוהים הוא פונה לאלו שרוצים להיות נלווים אל אדוני ואומר להם אתם לא יכולים בהחלטה שלכם להיות נלווים אליו. אנחנו נחליט אם אתם תהיו נלווים אליו. אנחנו נחליט אם אתם תוכלו להצטרף אליו או לא. לא אתם. אנחנו לא מקבלים את זה, מכיוון שאלוהים בעצמו אומר, אם אתם שומרים שבת, דווקא להפך ממה שאומרים. יהודים אומרים, אתם לא צריכים לשמור שבת. אחד הקריטריונים החשובים ביותר, מכל עשרת הדיברות, אלוהים אומר, אם אתם רוצים לדעת... שאתם שייכים לי, אתם צריכים לשמור על האות שלי. כי אות ביני וביניכם לדעת, כי אני אדוני לא איכם מקדשכם. אני הוא זה שמקדש אתכם, זה האות שלי. אני קידשתי את יום השבת וברכתי אותו. וברגע שאתם מראים שאתם שומרים את השבת ואתם לא מחללים את השבת, זה מראה בעצם על אחד הקריטריונים שאתם החלטתם להצטרף לאלוהי ישראל, ואני לא אעשה הבדל בינכם ובינם, בין העם שלי. שימו לב לסוף פסוק שלוש. אל יאמר הסריס, הן אני עץ יבש. מה זה סריס? סריס זה גבר שהורידו לו חלק חשוב. הוא לא יכול לעשות ילדים. לא נשאר. בטח שנשאר. אוקיי, בוא נעשה פה הפסקה. לא נשאר אוקסנה, יש לך מה ללמוד. זה לא נשאר, לא נשאר, לא משנה, בסדר. תגיד שנשאר, אבל הוא לא יכול לתפקד. איך הוא יכול מאוד לתפקד את זה שהם יודעים אם הם לא אני אומר אני מדבר מתחילה מינית. מינית, זה משהו אחר, כן. על פיפי זה משהו אחר, אנחנו מדברים מבחינה, לא מדברים פה על מבחינה ללכת לשירותים, אלא על המשכיות של זרע, אוקיי? אז אני מדבר על זה. אז מי היו בעצם הסריסים? אלה גברים שסורסו, זאת אומרת, ויכלו לשמש עבדים לנשים בארמונות. מי הם היו? הם היו משרתים של המלכה לדוגמה, או של הנסיכה, שהמלך יודע, מה? דדיאל? אוקיי, okay, אוקיי, okay, סליחה. כתוב שישעיהו אמר, כשהוא אוהד את זה, משפצפו אוקיי, בסדר, okay, בסדר אני, אני לא רוצה להיכנס לזה, אין, טובים לא מדברים על זה, לא, לא אומרים שדניאל היה סריס, לא משנה, אני רוצה שנישאר בדבר אלוהים. Uh, אני לא יודע מה אילן וייט אומרת על זה, אבל אפשר... יכול להיות. המלכה אהבה כל נשי, גברי, נשי, אוקיי, זה משהו אחר. לפי תורת משה, תשימו לב, אני רוצה שנחזור לעניין של הזרע, אוקיי? לפי תורת משה, הסריסים לא יכלו לבוא בקהל אדוני. אנחנו קוראים בספר דברים, ספר דברים 23 לא יבוא פצוע דקה וכרות שופחה בקהל אדוני. רות שופחה, סליחה, אלה היו הסריסים, דברים 23-2, אוקיי, אבל, אבל תשימו לב, אנחנו ממשיכים בישעיהו 56, פסוק 4, כה אמר אדוני לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי ובחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי, ותשימו לב מה הוא אומר להם בפסוק 5 ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם טוב מבנים ובנות, שם עולם אתן לו אשר לא ייכרת. לסריסים לא היה המשך לשם שלהם, מכיוון שלא היה להם זרע להקים להם המשך, אוקיי? למרות זאת אלוהים הבטיח לחסרי תקווה אלו משהו הרבה יותר טוב אם הם יבחרו בדרך שלו. אתם שמים לב? הזרע של האבא שלהם או של האימא שלהם או זה במקרה שהם לא יכולים ההמשכיות של הנלוות שלהם לאלוהים הקיום שלהם את המצוות של אלוהים הם בעצם uh, התקווה היחידה, ושהיא היחידה ושהיא שלהם נכון זה, הם, כן הם כן נכון נותן להם שם טוב נכון, אני אגיד לכם למה, זה מאוד יפה, הייתה פה פעם דרשה שעשיתי על uh, הסריס האתיופי, אוקיי, yeah. okay. הקורבן בשבילו היה ישוע המשיח, אוקיי, okay. זה מה שהוא למד בישעיהו, הוא חיפש דרכים לבוא בקהל אדוני, זאת הייתה הסיבה למה הוא נסע לירושלים, בגלל הסריסות שלו, הוא קרא בתורה שאין לו תקווה, הסריס הזה הבין שאין לו תקווה, אבל הוא גילה, דרך ישעיהו חמישים ושלוש, שהוא לא קרא שם במקרה, דרך זה הוא קרא בישעיהו חמישים ושלוש עד הקורבן שבעצם ייתן לו שם שהוא יאכל, הוא קרא את זה בחמישים ושלוש ואחר כך גם בחמישים ושש את ההבטחה של אלוהים <אח> זה רק בזכות ישוע, אני לא יכול לעשות את הדרשה הזאת <אח> עוד פעם, אני הסברתי את זה בדרשה ההיא אבל לא משנה, זה, זה ההקשר ההקשר הוא בעצם ישוע המשיח, אוקיי? מי שמחזיק בבריתו הוא מקבל בעצם סליחה על חטאים של התורה על משהו שהתורה לא יכולה לתת, התורה לא מסוגלת לספק לך את מה שאתה יכול. התורה בעצם אומרת, אתה לא יכול להיות שייך לקהל אדוני. מי, שי, מי שיוצר את האפשרות שאתה כן שייך, שייך לקהל אדוני, זה ישוע המשיח, אוקיי? הוא פותח את הדלת. אוקיי. אבל השאלה למה... מי... למה הם לא היו, למה הם לא הבוקרות שופחה? בגלל החוסר המשכיות של הזרע. חוסר ההמשכיות של הזרע. עובדה, שזה כן משנה. כנראה שאני לא יכול לחקור את זה עכשיו בשיעור הזה, כי זה לא חלק מהשיעור, אבל זאת שאלה חשובה, מה שיאנה שואלת. למה אלוהים שם את זה בתורה בכלל, אוקיי? עכשיו זה לא משהו שאת יכולה לענות ישירות. תשימו לב שזה פצוע דקה וכרות שופחה, שני דברים שלא יכולים לבוא, וגם ממזר. לא יכול לבוא בקהל אדוני. לא ממזר היה. שבעצם לא יודעים מי היה אבא שלו. מישהו שלא אבא, הוא ממזר. מישהו שלא יודעים מי האביב. לא לא כן, עביר. נכון. עכשיו תשימו לב, פסוק שש, ובני הנכר הנלווים על אדוני, תשימו לב לקריטריונים, בני הנכר שאלה שאינם מזרע אברהם, הם נלווים על אדוני. מה זה אומר? הם הולכים איתו. הם מחליטים, החלטה שלהם אה, ללכת אחריו, חייבת להיות קשורה לחמישה קריטריונים. תשימו לב, החמשת הקריטריונים הם לשרתו, לאהבה את שם אדוני, שניים, להיות לו לעבדים, שלוש, לשמור שבת, ארבע, לא לחלל את השבת, ולהחזיק בברית של אלוהים, אוקיי? לשרתו. לשרת אותו, לאהבה את שם אדוני, להיות לו לעבדים, כל שומר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי. אוקיי? אלוהים מקבל את אלה ששומרים את חמשת הקריטריונים האלה אל העם שלו. הוא אומר, אני לא, יעשה, אה, שני, אני לא אעשה הבדל בין אה, בני הנכר לעם שלי. ואת זה אנחנו ראינו שבעצם אה, אלוהים מבדיל בין שני מושגים כמו שאמרנו שונים מאוד אלוהי הנכר ובני הנכר. תשימו לב אלוהים ציווה על עם ישראל לא לעבוד את אלוהי הנכר. תפתחו את יהושע פרק 24 תפתחו את יהושע 24 פסוקים 22 24 יהושע 24 פסוקים 22 24 ויאמר יהושע אל העם עדים אתם בכם כי אתם בחרתם אוקיי, okay. שימו לב למילים, בחרתם לכם את אדוני לעבוד אותו, ויאמרו עדים, ועתה הוא אומר להם, הסירו את אלוהי הנכר, אז שימו לב למילה הזאת, הסירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם, והטו את לבבכם אל אדוני אלוהי ישראל. איך אתם יכולים לראות את הקשר עכשיו בין זה, לשישעיהו 56, לבני הנחר ויאמרו העם אל יהושע את אדוני אלוהינו נעבוד ובקולו נשמע. שימו לב שכאן יש בחירה והחלטה. מה יהושע מבקש מהעם? מה הוא מבקש מהעם? לבחור. הוא אומר להם תבחרו איזה אלוהים אתם רוצים לעבוד. יהושע, כן, יהושע 24, פסוקים 22-24. עם ישראל אמור לדחות את אלוהי הנכר, לא את בני הנחר. אתם שמים לב. עם ישראל אמור לדחות את אלוהי הנחר ולעבוד את אדוני. אבל בישעיהו 56, אלוהים מצהיר שאין הבדל בין העם שלו לבני הנחר, אם בני הנכר יעזבו את האלילים ויעבדו אותו, אוקיי? רק בקשר הזה. ולהם תשימו לב מה ההבטחה של אלוהים. ברגע שהם מקיימים את זה, בפסוק שבע כתוב, אלוהים מדבר, הוא אומר, והביאותים אל הר קודשי, ושמחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכמה? לכל העמים. אלוהים אומר להם, אני מצפה מכל העמים לבוא בהחלטה שלי, אלוהים מחליט, נכון? עם ישראל לא החליט לעשות את זה, אלוהים אמר, שימו לב, אני עכשיו פותח דלת, למי? לכל הזרעים, שיש עלי אדמה. אלה שנולדו מאברהם, אלה שלא נולדו מאברהם, אלה שנולדו לבודהה, למי שאתם רוצים. אני פותח להם את הדלת, אומר להם, אתה רוצה להתלוות לאלוהים? בבקשה. אתה רוצה להתלוות לאלוהים? בבקשה. הנה, ככה אתה יכול, אתה צריך לשרת אותי. אתה צריך להיות לי לעבד, אתה צריך לעבוד, לאהוב את השם שלי, אוקיי? לשמור את השבת שלי, ככה זה האות ביני ובינך, אוקיי? ולשמור את בריתי, את הברית שלי עם עם, עם ישראל, שזה כמובן מתבטא אה, בקורבן המושלם. תורת הקורבנות זה הברית שלו התקראת עם אברהם ועד ישוע המשיח. ברגע שאתה עושה את זה, אתה שייך לעם שלי, והוא אומר להם, בית התפילה שלי זה בית שיקרא תפילה לכל העמים וזה הבטחה מאלוהים אם אתם רוצים לדעת וזה כד, כדאי שתשמעו כי אתם מדבר, תדברו עם ישראלים יש פירוש מאוד מעניין במדרש שנקרא ילקוט שמעוני אתם תשמעו את זה אם אתם תגידו את זה למישהו דתי הוא ידע בדיוק על מה שאתם מדברים ילקוט שמעוני זה ספר שהוא מפרש בעצם את התנ״ך, אוקיי? פה הכתוב לא מתייחס בכלל בפירוש שלו לנוכרים, למרות שהם הנושא של הפסוק, אלא רק לאלוהים, ולגבי מושג תפילה ביחס אליו. בואו אני רוצה לקרוא לכם חלק מזה. אלוהים, הם שמים את הפסוק, ואביא אותי אל הר קודשי, אמר רבי יוחנן, למה? אביאותם אל הר קודשי, משום שרבי יוסי אומר שאלוהים מתפלל. בגלל זה, רגע, זה מה שכתוב בילקוט שימעוני, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, כשנאמר ואביאותם אל הר קודשי ושמחתי בבית תפילתי. לא כתוב בבית תפילתם, אלא בבית תפילתי, מלמד שהקדוש ברוך הוא זה הפירוש היהודי לפסוק הזה. זה פירוש שטני. שאין לו שום דבר וחצי דבר עם הפירוש שאנחנו מבינים מתוך הפסוק. אנחנו, למה אני אומר שטני? מכיוון שזה לא מאלוהים. אלוהים לא רצה בפסוק הזה להדגיש שזה הבית ששם הוא הולך להתפלל, אוקיי? אלוהים אמר שהוא יביא אותם לבית שלו, שם הם יכולים להתפלל. אבל הרבי, שאני אגיד לך את השם שלו עוד פעם, רבי, רבי יוסי, אומר איך אנחנו יודעים שאלוהים מתפלל? כי כתוב, הביאותים אל הר קודשי וצמחתים בבית תפילתי. אתם שמים לב שהם נושאים את שם אלוהים לשווא? זה בדיוק לשאת את שם אלוהים לשווא, להגיד דברים. מה לא הבנת? הם אומרים, הם אומרים, אלוהים אומר, אוקיי. חמישים ושש, כן. 56, 56. כן. מה הוא אומר? שימיימים אלוהים אומר, ושמחתים, כן. <שמע> הוא אומר? שבית תפילתי מתייחס לבית שבו אלוהים הולך להתפלל. <שמע> אלוהים אומר בית תפילתי. זה הבית בו אני מתפלל. <שמע> שהוא מתפלל, למי אלוהים מתפלל? אוקיי, <שמע> okay, אז בסדר. אז זה מה שכתוב. <שמע> בבית תפילתם לא נאמר, אלא בבית תפילתי מלמד שהקדוש ברוך הוא מתפלל. עכשיו, מה התפילה שלו? הוא גם כותב מה התפילה שלו. אתם רוצים לדעת מה התפילה של אלוהים? מי רוצה לדעת מה התפילה של אלוהים? אוקיי, התפילה של אלוהים, <אחם> רבי בר זות זוטרא בר אמר, זה מה שאלוהים מתפלל. יהי רצון מלפניי, אלוהים אומר, הוא מתפלל לעצמו. שיכבשו רחמי את כעשי ויגולי רחמי על מידותי, ואתנהג עם בניי במידת רחמים, ואיכנס להם לפנים משורת הדין. הוא מבקש מעצמו, שהוא מתפלל לעצמו, שהוא ירחם עליהם, ושהוא יצליח לחבוש את כעסו, כדי שהוא לא אה, יפגע בעם שלו. איך אתם מתייחסים? זה לא הגיוני? אנחנו לא מבינים את זה ככה, לא בגלל זה, בגלל שהם סירסו את הפסוק. הפסוק מדבר על בני הנכר, לא על אלוהים. אלוהים מדבר מה הוא יעשה להם. הוא אומר להם, ברגע שהם יהיו שייכים לי, אני אגרום להם לשמחה. עד היום לא היה להם אפשרות כניסה לבית המקדש. הבית המקדש היה חסום בפניהם. אני, אני פותח לכם את השער לבית שלי. אתם תהיו אצלי בתוך הבית. אני לא רק תהיו אצלי ב, בתוך הבית, אתם תשמחו אצלי בבית. הקורבנות שאתם תביאו יבואו לרצון הנזבחים. למה? כי אני רוצה שהבית שלי יהיה פתוח לכמה? לכל העמים. אבל אתם מבינים את זה ככה כל כך ברור ופשוט. אז איך הם הגיעו למסקנה בעצם שאלוהים מתפלל לעצמו ואומר לעצמו שלא יפגע בעם שלו? אתם אומרים, אבל זה בכלל לא מה שהפסוק אומר. נכון מאוד. אבל זה מה שאנשים לומדים ביהדות, זה מה שהם לומדים, הם לא לומדים מה שנראה להם ממה שכתוב בפסוק, אלא ממה שאומרים להם, וזו דוגמה מצוינת, אוקיי? אז זה הדבר שאנחנו רואים כדוגמה, תשימו לב, ההבטחה של בסוף הפסוק, ואני חושב שבקטע הזה אנחנו נסיים את השיעור שלנו, סוף, פסוק שמונה, סליחה, סוף הפרק, כתוב, נאום אדוני מקבץ נדחי ישראל, מה כתוב בהמשך? עוד אקבץ עליו לנקבציו. זה הסיכום של אלוהים, הוא אומר, אני מקבץ את נדחי ישראל, אלה שנמצאים בגלויות, אבל בנוסף אליכם, אני עוד אקבץ עליכם את אלה שהם יבואו, את אלה, בני הנכר, את כל אלה שדיברתי עליהם קודם. את הסריסים, את בני הנכר, את כל אלה שלא היה להם אפשרות להיכנס, כן. אי אפשר, אבל זה לא הגיוני כל הפסוק הזה, כי אין שום עדות שאלוהים מתפלל לעצמו בכתובים. אתם ראים, פעם ראיתם בכתובים או בתורה מקום שאלוהים מתפלל לעצמו? זה לא הגיוני. בטח שזה לא הגיוני, כי... כי תפילה היא בעצם פנייה למקור סמכות גבוה יותר. אתם מבינים את מה שאני אומר? לפנות לסמכות גבוהה יותר ממך. לאלוהים אין סמכות גבוהה יותר ממנו, למי הוא צריך להתפלל? אין וזה שום היגיון. ולכן אנחנו דוחים את זה בשאט נפש ואומרים זה לא מאלוהים. זה מה שאתם צריכים להגיד לאנשים שרוצים ללמוד בעצם על היחס של התנ״ך, היחס של התורה של הנביאים לבני הנכר, היחס של התורה לגר היושב בקרבך, לא מעמך, אלה שהם לא מהעם ומחליטים להיות חלק מהעם, מה היחס של התורה אליהם. שום הבדל בינך לבין העם, אותו דבר כמו שאתה ככה גם הגר שחי בקרבך. אז עם ישראל, עם ישראל, וזה לסיכום, לא נבחר על ידי אלוהים להיות לו לעם בזכות הצדקה שלו, או בזכות העובדה שהוא עם מיוחד בזכות עצמו. עם ישראל נבחר מכל העמים כדי להיות אור? לגועים. אור לגויים. עם ישראל נבחר בזכות הברית שהוא אדוני כרת עם אברהם כשבשמו יתברכו כל שבטי ישראל, כל משפחות האדמה, אוקיי? כשבשמו ובזרעו, אה, בזרעו כל משפחות האדמה. שימו לב, בישעיהו 49 פסוק 6: ויאמר נקל מהיותך לי להקים את שבטי יעקב ונצורי ישראל, להשיב ונתתיך לאור גויים, להיות ישועתי עד קצה הארץ. אוקיי? אלוהים רוצה להושיע את הגויים עד קצה הארץ. אלוהים אומר בישעיהו ב-55 פסוק אחד, אתם זוכרים? קרובה ישועתי לבוא. עם ישראל לא אמור להתרחק מבני הנכר, אלא מאלוהי הנכר. עם ישראל אמור להיות אור לבני הנכר. עם ישראל אמור להיות כמו עץ תמר במדבר. Okay. השורשים שלו הם עמוק בתוך האדמה, הם יונקים בעצם את המים חיים של אלוהים, אוקיי? Okay. והצמרת שלו מלאה פירות, והעלים בעצם נותנים הגנה לכל מי שמחליט להיות חלק מהעם הזה. עם ישראל אמור להיות, וזה אני רוצה שתזכרו בשיעור שאתם תיתנו לאנשים, שעם ישראל אמור להיות בולט בעולם החשוך, כמו מגדל אור, שעומד על החוף ומאיר לאוניות בחושך ומדריך אותם. אתם זוכרים את השיר? קומי אורי כי בא עורך וכבוד אדוני עלייך זרח. זה היה בעצם התוכנית של אלוהים לגבי עם ישראל. הכבוד של אלוהים נראה בעם שלו. גם התוכנית זה... נכון. נכון מאוד. כי הנה החושך מכסה ארץ בערפל לאומים ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יירחה, י, י, ייראה והלכו גו, גויים ומלכים לנוגה זרחך זה מה שאלוהים רצה שהם יראו את האור של אלוהים ויבואו אליו אתם, רוד, אתם יודעים מה שאנחנו קוראים בעצם מזכיר לנו את הסיפור של רות היא הייתה מהעם המואבי העם בעצם שהיה אויב מר ונמהר של עם ישראל העם המואבי היה לגמרי עם נכר והיו להם הרבה אלוהי נכר, אחד מהם מאוד מוכר, קוראים לו בעל פעור, אוקיי? אתם זוכרים מה קרה לבני ישראל שהם עבדו את בעל פעור? הם קיבלו מגפה מאוד גדולה, שהרבה מהם מתו, בגלל בנות הנכר. בנות הנכר היו מאוד רעות לבני ישראל, למה? לא בגלל שבנות הנכר היו רעות, אלא בגלל שהם עבדו את אלוהי הנכר. אתם מבינים מה אני אומר? ברגע שבת אחת ממואב החליטה להיות חלק מעם ישראל, קראו לה רות, היא עזבה את אלוהי הנכר והצטרפה לאלוהי ישראל. ושימו לב איך היא אומרת, ותאמר רות, אל תפגעי, לנועמי, חמתה, אל תפגעי, בי לעוזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלוהייך אלוהי, מה היא אומרת? עמך עמי ואלוהייך אלוהי, באשר תמותי אמות שם, אמות ושם אקבר, כה יעשה אדוניי לי וכה יוסיף כי המוות יפריד ביני לבינך. בעצם היא יודעת שכדי שהיא תהיה שייכת למשפחה של רות, כדי שהיא תהיה שייכת לעם של רות, היא צריכה להתלוות לאלוהי רות, אלוהי דרומי, זאת אומרת אלוהי ישראל. אתם רואים בדוגמה הזו תהליך גיור פשוט, תהליך גיור פשוט בתכלית. הצהרה של בן או בת הנכר באמונה באלוהי ישראל והליכה בדרכו נחשבת מקובלת בעיני אלוהים הצטרפות לעם שלו. אוקיי? זה החתימה של השיעור הזה. החלטה של בן או בת הנכר להתלוות לאלוהי ישראל ללכת בדרכו. מה אמרנו חמשת הקריטריונים? לשרתו, להיות לו לעבד, לאהבה את שמו, לשמור את השבת ולהחזיק בבריתו, אוקיי? זה מראה אה, את ההצטרפות של בן הנכר, שאלוהים לא עושה שום הבדל. גם רחב. גם רחב, נכון. גם אוריה חיתי, אוקיי? יש כל מיני אנשים שלמרות, למרות, תשימו לב, למרות שהם הצטרפו לעם ישראל, עדיין נשאר אצלהם בעצם השם של העם ממנו הם יצאו, מועביה. כמו אוריה החיתי או המואביה, אוקיי? אבל בכל זאת הם הפסיקו לעבוד את אלוהי הנכר ועברו לאלוהי ישראל. אוקיי. אנחנו קוראים בספר הושע, אנחנו כבר מסיימים, פרק 2 פסוק 25, וזרעתי עלי בארץ וריחמתי את הלא רוחמה, ואמרתי ללא עמי, עמי אתה, זה מה שאלוהים אומר, אמרתי לאלה לא מהעם שלי, אתם העם שלי, והוא יאמר אלוהי, זה בעצם התוכנית של אלוהים, כל מי ששומר שבת ומחזיק בבריתו של אלוהים, הוא מבחינת אדוני עברי או יהודי. כשזוג מחליט להתחתן והולך להירשם ברבנות אתם יודעים שיש הרבה זוגות היום בחברה הישראלית שהם לא מאמינים באלוהים ובכל זאת הם נחשבים ליהודים לכל דבר כאשר זוג מחליט להתחתן והולך ברבנות הרבנים לא שואלים אותו אם הוא שומר שבת או מחזיק בבריתו של אלוהים או אם הוא אוהב את שמו של אלוהים או אם הוא משרת אותו או עבד שלו ממש לא כל מה שהם רוצים לראות שנרשמים נולדו לאם יהודייה ולכן הם נחשבים בעיני רבנים ליהודים למרות שאינם מאמינים באלוהי ישראל ובעצם הם החליטו להאמין בבודהה עדיין רב יחתן אותם לפי דעתי ולפי מה שאנחנו רואים פה זה נחשב לגידוף גדול מאוד הם לא שייכים וזה הטעיה אלה הם הזאבים שנמצאים בתוך הכבשים אלה הם שאומרים לעם שלום שלום ואין שלום אלה שאומרים לאנשים אתם שייכים לעם של אלוהים בזמן שהם בעצמם מודים שהם לא שייכים לאלוהי ישראל. הזוג עצמו אומר אנחנו בכלל בודהיסטים! לא, אמא שלכם יהודייה, אנחנו נחתן אתכם. אנחנו לא מקבלים את אלוהי ישראל, הוא אלוהים פרימיטיבי. אנחנו רוצים בשבת ללכת לים. אנחנו רוצים לעשות קניות ביום שבת. כל הסופרמרקטים צריכים להיות פתוחים. הרבנים אומרים לא אכפת. אימא שלך יהודייה, אנחנו נחתן אותך. אם אתה נקבר, אתה תיקבר בבית קברות יהודי. למה? כי אתה יהודי, איך אומרים בערבית? רז בן עדנא. זאת אומרת... אבל לך שאתה מאמין בישוע, אתה מייד מיהודי. בטח, אבל אם אתה... אה. זהו, עכשיו מה שאני רוצה להגיד שהשאלה שהש... הש... של הזהות היהודית היא פה לא קשורה לתנ״ך בכלל מבחינה הלכתית הח... יהודית, הלכתית יהודית. כל מה שהם רוצים לדעת זה מי אימא שלך. ואנחנו אומרים שהיום למדנו שאין איזה שום שייכות בכלל למיהו יהודי, אלא בעצם זה משהו שהוא מנותק לחלוטין מדבר אלוהים וממה שאלוהים מקבל. אפשר לומר, שלום. יש סרט אחד שקוראים לו בן של אחת. נסיפה שם על שתי משפחות, משפחה אחת ערבית והמשפחה שנייה היא 70. אהה. אוי, התבלבלו, ואז לא ידעו מיהו יהודי, וואו! וכשהילד הזה הוא עלה כל הזמן להתחתן? להתגייס. ואיך הוא ידע שהוא? הוא אומר אני הולך לבית זה, זה מה, הוא אומר לא, זה אתם מבינים? זה לא. אוקיי. Okay. אז זה, זה דווקא דוגמה מצוינת. מצוינת זה כך שזה אף פעם לא ניתן לבן אדם להחליט. לבן אדם אין את הכלים לדעת מיהו עברי ומי הוא שייך לעם של אלוהים ומי לא שייך לעם של אלוהים. Okay. העם היהודי מעולם לא קיבל את הזכות הזאת. לעם היהודי בהקשר לבני הנכר היה תפקיד אחד להיות להם לאור, למשוך אותם, זה היה תפקיד לא להחליט בשבילם אם הם שייכים או לא, זה משהו שמעולם העם לא קיבל. אוקיי, למרות זאת אם יש זוג שמצהיר שהוא מאמין בישוע כמו שאת אמרת, אף רב לא יחתן אותם למרות שהם יצהירו שהם שומרים שבת ומחזיקים, זה בדיוק הסיפור שאת סיפרת עכשיו, נכון מאוד. אז תודה לאלוהים שנתן לנו את הדעה שלו בתנ״ך, אם אתם רוצים לדעת עכשיו אתם יודעים, אתם רוצים לדעת מה אלוהים חושב על מי יכול להיות חלק מהעם שלו, אתם עכשיו לא יכולים להגיד שאתם לא יודעים, יש לכם עכשיו שיעור שלם שאתם יכולים בעזרת השם לשמוע אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שתזכרו את כל מה שלמדנו, ואגב יש עוד מה להגיד, את השאר אתם יכולים ללמוד גם בעצמכם ממה שאתם תמצאו אוקיי, okay, ואפשר להגיע למסקנות שאנחנו הגענו, ועוד יותר, לדוגמה, כיפה בבית של קורנליוס, נכון? אתם יכולים לחשוב שבהתחלה כיפה היה יהודי שאמר, נכון, מה הוא אמר? לא, מה פתאום, אנחנו לא נכנסים לבית שאפילו לא נמצאים, לא באים לבקר, אבל הוא אמר, אלוהים הראה לי משהו אחר. אז זו התפילה שלי היום, שגם אתם תצליחו להראות לאנשים משהו אחר. הוא אמר באמת רואה אני שאלוהים לא נושא פנים אלא בכל עם ועם מי שירא אותו ועושה צדק רצוי לפניו. ישועת אלוהים וזה המשפט האחרון חבר'ה רק תקשיבו ישועת אלוהים היא עבור כל אדם ללא קשר למוצאו האתני או התרבותי. המשיח בא להושיע את כל בני האדם שיבחרו באלוהי ישראל ונאמר אמן ואמן בואו נתפלל